Bismillahirrahmanirrahim Raja Raja Bala Hanbali, ovo će vam pročitati njegov govor. Znači, da vidite, kolka je va, kolka je upasnost raspravljanja tekstov, odnosno uloženja u tisari, znači usari u kojmaniji raspravljanja osala. I kajži Raja Raja Bala Hanbali, va mađlumun <kullan> bit darura, middini l-islami kubahu hadari atirat. Kajži ono, što je uvšte poznat od islama jeste, me ispravnost i pokvarenost ovakog pitanja. Što se nužnođi sama može razumije ti, jeste pokvareno svaako pitanje. A da pita, da govoriš kako. E šta sad ako je ovdje noć, ovdje dan kako to? Alat bar kota anga nas obavi znači dešava se nako kako njemu doliko. oliku. Kaže dalje: "Wa inna ar-rasul sallallahu alejhi ve sellem aw hulafa'uhu ar-rashidin law sami yu man ya'taridu bihi lam na'duru." Kaže Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i nego vai da su čula neko čovjek kada ovako postavlja pitanje kaže ne bi raspravljali sa njim kaže bel badruhu bil ukubati kaže nagobi kaže čak bi kaže kaznam zato što tako postavlja znači kao vole kako mjehul uzvisio kaže, to nam je poznato kako se uzvisio to je el mjehul to nam nije poznato Kaže, vol iman bih wajib wa sual vjerovanje u to je obaveza a pitanje o tome o kako je kako što ga inovatari pa kažem a Malik radio da se uzmeta čovjek da se izbačiš gami a znači, ljudi koji dolaze sa shubham a znači, kako ovo kako ovo znači u stvari koji nema znači, ne da samo da on nema od kori iste, Znači, nego prve generacije, znači da je bilo koriste o tome i o tome im volje. Kaže Dali ibn Ređu, pogledajte, ovo je govor ibn Ređu, alhamdbali. Znači, nije moj govor. Znači, da vidite kako su doživljavali oni koji u Allahu vjer uvode ono što nije od Allahu vjer. I to opet kažem, draga braću. Znači, ono što je jedan najveći najvećih prioriteta Islama i Muslimana i što je najveća i tencija jeste da se ova vjera sačuva a ona je sačuvana, ona će se sačuvati. Ona kakva vidite. Koliko su islamski učinjaci, koliko su uložili napora u borbi protiv onih koji su u vjeri donosili ono što nije od Allah-u i tabaraka u I zato vidite imam Malika, rahmatullahi aleyhi, da kaže kogot uvede vede Allah-u vjer ono što nije od nje, kaže on kao da je, kao da misli da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam prevario ljude prikom um, dostave poslance jer kao što sam rekao, kao što kaže self nema hayra da Allahu poslanik nije na nikog putu. Niti ma sharra, a da Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nije nasupozori na taj šer. Ja da kaže Imam Malik, zapamtite mi riječ Imam Malika. I kaže ono što tada nije bila vjera, ne može danas da bude vjera. Ono što tada nije bilo od vjere, ne može danas da bude vjera. I kaže Said ibn Musayyib, ono što nisu poznavali učesnici Bedra od Allahove vjere, to nije Allah vodi. Ono što nisu poznavali učesnici Bedra Nije Allah vjera. Значи znači šta se ovdje misli? Значи znači ne misli se ovdje, ovdje normalno i samo ima uvijek da nastaju neke novo nastale situacije, pogotovo u Fiku. Na primjer sad da namazo avion, namaz nije to bilo prije. Međutim onda se misli od stvari akide vjerovanja i načina poimanja vjere. Знаči znači, došli su ljudi došli su ljudi koji su donijeli da je od Allahove vjere ono takmila što nije, nije poznavao ni Bubek, ni Omer ni Osman ni Ali. I kapisate dosta li Skopova Ebubekr Omer Osmanihali a rekli mi, mi valaito ne znamo da je to od Allahoviye vere. Niti znamo da je to približava Allahu džellelšihanu. Zato zar je log zar može to da bude Allahova vera? Wali sallahu vak ok posanika alije salatu senatu kok sugli, "M'ojite hne kin sabni kada nispadona." Zar može da bude vjerano što ni poznavao Bakr, što ni poznavao Omer, što ni poznavo Osman, što ni poznavao Ali. I zato pogledajte ovde, zato vam odlje kažem. Dači pogledajte kako su prve generacije razmištali sva ta ravira. Pogledajte kako ima mali, kaže, ono što tada nije bila vjera, ne može ni sada da bude vjera. Ono što tada nije bilo od Allahove vjera, ne može danas da bude od Allahove vjera. Od poimanja Islama. I pogledajte, kao kažem, Sejidul Museyjab, ono što nisu znali učesnici bedra, kaže, to nije od Allahove tabareku ta'ala vjeri. I zato koliko je danas stvari koje je vedeno u koje da kažemo ljudima da je nekakvu ovakvu ili onakvu sliku od Islama. I zato, to je največji prioriteto na nas danas, i u koji se vračuje islam, da upoznaju veru sa dookazima. Da se vi vrati na sunnet Allahu ak posanika sallalahu alayhi wa sallam.